ianikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat al-jamaah surau al-subah. Teman-teman sama -sama kita sama-sama kita majukan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersimpah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini kita bersua kembali dalam seri kuliah bulanan kita berpendukan kitab ataupun risalah 30 tanda-tanda orang munafik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita berada pada karakter yang ke-15 daripada um, sejumlah 30 karakter yang dikemukakan oleh penulis. Dr. Aid Abdullah Al-Qarni kepada kita. Karakter yang ke-15 diberi tajuk Mengingkari Takdir. Maksud mengingkari takdir ini iaitu tidak menerima ataupun protes kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sedia maklum di antara rukun iman yang wajib kita yakini iaitulah percaya kepada qadok dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Bilamana adanya konsep qadok dan qadar kepada Allah beriman kepada qadok dan qadar ini tuan-tuan adalah untuk nak membuang satu sikap yang ada pada saya dan ada pada kita semua sikap apa? ia itulah kita apabila diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu ni'mat kita tak boleh meninggalkan ni'mat tersebut ataupun ni'mat tersebut tidak patut hilang daripada kita jadi selama mana kita tahu kita ini Hidup kita ini bukan empunya milik kita tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala maka kita kena menerima apa sahaja ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karakter yang ke-15 yang disebut oleh pengarang pada kita pada malam ini sikap yang tidak boleh menerima takdir ataupun qada Allah Subhanahu Wa Taala ini ini adalah merupakan asas salah satu daripada cabang nifak. Dan pengarang mulakan dengan merangkumkan, menyertakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al Imran ayat 168. lapan. "Amin bilAllah min al shayyutan al rajim al-ladin qaulu li ikhwanihim loa ta'ouna ma kutulu. Qul fadra'u an amfusikum Qul fadra'u an anfusikum inn kuntum sadiqin sadaqallahu alazim ayat 168 ini kalau kita buka dalam surah al-baqarah dalam surah ali imran Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita satu peristiwa asbabun nuzul dia yang berlaku pada tahun yang ketiga daripada hijrahnya nabi besar kita alaihi salatu wasalam iaitu peristiwa peperangan uhud di mana dalam ayat ini Peranan golongan munafik cukup nampak terserlah. Dan saya rasa kita semua sedia maklum apa yang berlaku, apa yang golongan munafik buat kepada Nabi SAW di dalam peperangan Uhud tahun yang ketiga daripada hijrah Nabi SAW. Malam ini kita ambil sedikit pengajaran daripada ayat yang dikemukakan oleh pengarah. Ayat ini berbunyi, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang sekiranya mereka mengikuti kita tentulah mereka tidak akan terbunuh ketika kaum muslimin keluar menuju menuju gunung uhud untuk berperang orang-orang munafik mengatakan janganlah kalian keluar dan janganlah berperang duduklah bersama dengan kami akan tetapi kaum muslimin tidak termakan hasutan oleh golongan munafik ini mereka tetap keluar untuk berjihad hingga mati syahid di jalan Allah. Orang-orang munafik lalu menyombong diri di dalam majlis-majlis pertemuan mereka. Jadi bila dah ramai di kalangan sahabat Nabi SAW yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Itu, berapa orang tuan-tuan? Tak kurang daripada 70 orang sahabat Nabi SAW terbunuh di dalam peperangan tersebut. Jadi bila mereka kata sebab Nabi tak dengar cakap lah. Itu yang menyebabkan ramai di kalangan. Para sahabat terbunuh. Jadi, bila dah sehabis perperangan tersebut, mereka jadikan benda ini sebagai satu cemuhan. Sebagai satu benda yang hari ini kita sebut sebagai modal. Modal itu apa? Untuk ceramah, untuk mengutu orang, untuk maki orang. Lalu kata mereka, kita sudah memberi isyarat dan nasihat kepada mereka. Kita pun sudah berwasiat kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau taat kepada kita. Sekiranya mereka mengikut nasihat kita, sudah barang tentu mereka tidak akan terbunuh. Ayat ini tidak berakhir di situ, tuan-tuan. Jadi sebelum kita pergi kepada bahagian kedua ayat ini, kita kena melihat apa yang berlaku sebalik di, di sebalik kisah yang dikemukakan oleh pengarang kepada kita. Dalam peperangan Uhud tahun yang ketiga daripada hijrah Nabi, merupakan peperangan yang dikategorikan sebagai Fardu ain kepada para sahabat untuk keluar bersama-sama dengan Nabi SAW mempertahankan kota Madinah. Berbeza setahun sebelumnya iaitulah di dalam peperangan uh, badar dalam peperangan badar Nabi hanya, kalau dalam istilah kita kita sebut sebagai nafilah siapa yang nak hadir, hadir yang tak nak hadir pun tak apa buat itu tak ramai hadir di dalam peperangan badar tapi kali ini Angka mereka pada mulanya adalah sekitar seribu, orang. Apabila maklumat sampai ke tangan Nabi saw. Tentuan secara sahih, Apa tadi Abu Sufyan telah menggerakkan Dia punya kumpulan senjat, kumpulan apa tadi daripada pemuka-pemuka kores -pemuka yang berada di kota Mekah tadi untuk bertembung dengan Nabi saw. Ketika itu Nabi saw bermimpi. Kata Nabi, raih bukara tanun Kemudian, waraih tu, di zubabti sif, thulma. Waraih tu, anni, wadah tu, jedi, di Atau, kama kala. Nabi kata, aku taku bermimpi, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tiga perkara. Yang pertama, kata Nabi, aku tengok seekor lembu ditumbangkan. Yang ini dikurbankan dalam mimpi Nabi. Nabi cerita kepada para sahabat. Yang kedua kata Nabi, aku melihat pedang yang aku gunakan ini telah suming. Tak patah tuan-tuan, tapi dia suming. Maksudnya macam kita kita takik ataupun kita ketuk, besi bertemu dengan besi, maka dia suming di pedang Nabi SAW. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, aku memasukkan tangan aku ini ke dalam apa derai, apa tadi perisai. Maka Nabi Alaihi Wasallam memberikan tafsiran kepada para sahabat untuk nak menyusun strategi ini. Kerana di dalam peperangan Uhud, tuan, majoriti para sahabat tak hadir. Yang hadir bersama dengan Nabi 313 dalam satu riwayat ada yang kata lebih, ada yang kata kurang. Adalah sebilangan kecil sahaja daripada kalangan para sahabat. Jadi para sahabat kali ini, pada tahun yang ketiga ini, semua mereka minta kepada Nabi Muhammad Rasulullah Marilah kami nak hadir peperangan, Buatlah satu keputusan yang terbaik. Jadi Nabi SAW, Allah Ta'ala perlihatkan kepada baginda dalam mimpi. Mimpi Nabi tak macam mimpi kita. Mimpi kita karut tentu tak boleh pakai. Tetapi mimpi Nabi SAW, Nabi terjemahkan mimpi tersebut yang namanya lembu dikorbankan. Itu sebagai petanda ramai di kalangan kita akan menemui syahid di dalam peperangan ini. Dan Nabi juga menterjemahkan apabila pedang baginda tadi suming tuan-tuan. Ini menandakan ada di kalangan pemimpin besar di kalangan kita akan terbunuh di dalam peperangan ini. Maknanya syahid. Dan kata Nabi, aku mimpi memasukkan tangan di dalam perisai itu tadi. Kata Nabi, aku nampak seolah-olah kita tidak boleh untuk keluar meninggalkan kota Madinah. Dan ini adalah Perancangan Nabi ataupun uh, Nabi bermensyarat dengan para sahabat. Nabi kata ada elok kita duduk di kota Madinah, musuh datang. Kita perangi musuh daripada dalam. Tapi para sahabat Nabi SAW tuan -tuan, berpandangan sebaliknya. Kata mereka, wahai Rasulullah kalau kita pertahankan kota Madinah daripada dalam, dia tak nampak langsung apa tadi keterlibatan ramai di kalangan para sahabat untuk nak mempertahankan kota Madinah. tadi itu yang keputusan mereka buat untuk apa untuk keluar ke Uhud. Jadi bila Nabi digasak oleh para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah baginda. Para sahabat merasakan seolah-olah mereka telah su'ul adab, iaitu bertindak satu perkara yang tidak baik apabila paksa Nabi untuk keluar daripada kota Madinah pertahankan yang namanya peperangan Uhud ini tadi. Maka mereka pergi ke rumah Nabi. Bila pergi ke rumah Nabi, nak minta maaf kepada Nabi. Tetapi baginda Nabi SAW Tuan -tuan, telah mengenakan baju perisai baginda. Lalu kata Nabi, maka Makanalin Nabi an yadha'ala'matahu idha wadha'ah. Tidak boleh bagi seorang Nabi untuk dia memecat baju besi yang telah dia pakai. Untuk apa? Untuk menerima keputusan yang itu adalah keputusan Nabi. Maksudnya apa? Maknanya Nabi akur dengan keputusan para sahabat, mereka keluar. Jadi di sinilah berlaku turun yang kita cerita tentang ayat 168 ini tadi. Apabila Nabi bersama dengan para sahabat sekitar seribu orang di pertengahan jalan apa Abdullah bin Ubay bin Salul buat tuan-tuan? Dia tarik handbrake. Dia tarik handbrake, keluarkan kumpulan dia seramai 300 orang untuk patah balik semula ke mana? Ke Kota Madinah. Jadi perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan kepada kita pada malam ini salah satu daripada sifat kemunafikan yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia juga masih berbaki kepada kita pada hari ini tapi kita surat cerita ni dulu sampai habis jadi oleh kerana perbuatan dia itu sudah barang tentu kita namakan sebagai khianat maka seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin Hiram atau bin Haram Abdullah ni siapa? Abdullah ni bapa kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah yang kita baca dalam sirah tu. Yang banyak nama beliau disebut di dalam riwayat Nabi, riwayat hadis tu Jabir bin Abdullah bapa dia. Jadi Abdullah bin Amr bin Hiram ni sebelum dia hadir dalam peperangan keesokan harinya dia panggil Jabir. Dia kata Jabir, dia kata aku ni aku duk rasa esok aku lah orang yang pertama sekali akan terbunuh di dalam peperangan ni. Lalu kata Abdullah bin Amr Aku wasiatkan kepada engkau Sembilan adik-adik engkau perempuan ni Dan sebahagian daripada hutang Aku tinggalkan hutang Kau tolonglah selesaikan Kita kalau kita baca tuan-tuan Kisah ini seolah-olah menampakkan seorang bapa Dia cuba Apa tadi Nak pasingkan bebanan dia kepada seorang anak Tetapi itulah sebenarnya hakikat hakikat buat tanggungjawab seorang anak kepada bapa kita bila kita mati besok kan apa orang umum dekat di selepas orang solat jenazah tu kalau ada hutang sila tuntut kepada waris tiba-tiba anak kata aku tak nak tanggung bukan bukan hutang aku buat bapa aku yang buat jangan minta dekat aku boleh ke macam tu tuan-tuan maka nabi ingatkan kepada kita dalam satu hadis lain anta wa maluka li abik seorang sahabat silupa nama Apabila dia bertelagah dengan bapa, dia dalam persoalan harta ni tadi. Nabi kata sesungguhnya diri kamu itu, harta kamu itu sebenarnya adalah milik bapa kamu. Maka tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Di dalam bak fekah sekalipun, di dalam bak nafkah sekalipun. Jadi tak apa, Jabir terima. Walaupun Jabir pun bukanlah orang kaya mana. Tapi kita nak cerita, Abdullah bin Umar bin Hiram ni tadi pergi kerja. Abdullah bin Ubay bin Salud untuk nak mengingatkan perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini perbuatan salah maka kata Jabir bin Abdullah uh, kata Abdullah bin Amr bin Hiram ini apabila dia bertemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul kata dia engkau kalau engkau betul beriman perjuangan engkau ini mati engkau ini adalah mati syahid tak apalah buang kalau engkau tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala anggaplah engkau berjuang ini mempertahankan Madinah kerana kalau kau tak beriman sekalipun memang menjadi tanggungjawab engkau untuk mempertahankan Madinah, disebabkan Madinah inilah tempat mereka duduk. Jangan satu hari nanti orang akan tulis dalam sejarah perbuatan kau ini adalah syain. Syain ini maksudnya satu ar ataupun satu apa kita sebut keaipan yang besar yang ditulis di dalam sejarah disebabkan khianat kepada perjuangan. Maka kata Amrullah bin Ubayl, bin Salul kami ni kalau nalaq qital dan kalau kami tahu cara macam mana nak berperang sudah barang tentu kami tak akan ikut kamu semua. Maksudnya apa? Mereka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ni dia strategi bangang, tak cerdik. Sepatutnya tak keluar bertemu dengan kafir Quraisy yang angka mereka 3000 orang tadi tuan-tuan. Jadi Abdullah apa tadi? Abdullah bin Amr bin Hiram apabila jawapan itulah yang diberikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dia berlepas diri daripada Abdullah bin Ubay bin Salud. Dan takdirnya tuan-tuan dalam kisah tersebut dalam peperangan Uhud ini. Dialah orang yang pertama yang syahid pada jalan Allah SWT di dalam peristiwa Uhud. Kalau kita baca kisah dia menarik tuan-tuan. Kisah ini disebut oleh ramai di kalangan penulis sejarah. Termasuk Al-Imam Zahabi Tentang Abdullah bin Amr bin Hiram ni tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini dan kata Allah, Allah Subhanahu Wa Taala lagi pak yang kedua yang kita nak baca ini kata Allah loa ta'awuna ma qutilu qul fadra'u an amfusikum qul qul fadra'u an amfusikum inkuntum saladikin. Lalu kata Allah katakanlah tolaklah kematian itu daripada kamu jika kamu benar-benar orang yang benar. Tadi ayat tadi Allah Ta'ala kata apa? Ayat yang bahagian yang pertama. Mereka kata kepada sahabat Nabi kami dah nasihat tak dengar cakap. Akhir sekali mati seolah-olah kata mereka itu adalah mati kata. Kalaulah para sahabat ni semua tuan-tuan dengar cakap Allah bin Uba bin Salul tak keluar dalam peperangan tersebut ataupun bertahan di kota Madinah sahaja. tak akan berlaku 70 orang yang terbunuh ini dan tak akan berlaku ramai di kalangan mereka yang tertawan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menempelak bab kematian ini bukan duduk tangan manusia. Maka kata Allah fabra'u an anfusikum kalau macam tu kamu cuba selamatkan diri kamu jadikan diri kamu ini tidak akan mati selama-lamanya in kuntum sadiqin kalau kamu betul-betul orang yang benar boleh tak buat demikian tuan tak boleh bilamana tak boleh perbuatan mereka ini adalah menggambarkan mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala lalu kata pegarang demi Allah mereka benar-benar dusta dan pasti mereka akan mati seperti mana mati keldai dalam hal ini ada satu syair yang perlu disimak yang dibaca bersama al umru ka madhariyat faqdu tamut wa la ba'ir walakin yamut bi mautih kathir beliau kumukakan satu syair demi umurmu. bukanlah musibah itu hilangnya harta bukan pula kematian seekor kambing atau unta akan tetapi musibah itu adalah hilangnya kecerdikan. Kerana kematian, kematiannya akan mati orang yang banyak. Maknanya syair ini mengingatkan kepada kita bila akal dah sampai kepada tahap itu. Inilah kebodohan yang amat-amat sangat. Mereka mengatakan bahawa orang yang meninggal dunia di kandang ayam. Sama seperti orang yang terbunuh oleh pedang di saat mereka berjihad di jalan Allah sebab kedua-duanya mati. Begitu juga orang yang mati di warung arak secara zahirnya seperti orang mati syahid di jalan Allah. Pada hakikatnya tidaklah demikian. Sebab yang pertama akan masuk neraka sedangkan yang kedua akan masuk syurga. Memang rasa mati dan keduanya itu adalah sama. Seorang punya lain berkata wa mauti fi amrin haqirin ka mauti fi amrin 'adzim. Rasa mati dalam sesuatu yang hina seperti rasa mati dalam sesuatu yang agung. Maksudnya apa tuan-tuan? Asbab sahaja berbeza tetapi mati itu adalah tetap sama. Tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sama tuan-tuan. Abdullah bin Hiram yang saya sebut nama dia tadi disebut dalam riwayat apabila para sahabat kutip jenazah untuk dikebumikan kebumikan jenazah dia bersama dengan seorang sahabat di dalam satu liang lahat, Nabi susun para sahabat ini Nabi panggil Jabir bin Abdullah yakni anak dia yang ditinggal tadi dengan bebanan hutang dengan sembilan adik-beradik -adik perempuan yang dia jadi ketua keluarga, menggalas tanggungjawab jaga adik-beradik -adik dia perempuan ni tadi lalu kata Nabi SAW kau tahu ke tidak Jabir, apa balasan Allah SWT kepada bapak kamu Lalu kata Jabir wahai Rasulullah aku tak tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bapa kamu apa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ditanyakan kepada bapa dia ni apa permintaan bapa dia. Dalam bahasa Arab disebut sebagai tamanna. Tamanna yakni benda yang mustahil akan berlaku. Bila mana kita mati tuan-tuan boleh hidup balik tak? tak ada orang mati confirm tak akan hidup balik berilah ubat apa, belilah apa sekalipun tak akan hidup balik, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala nak mengungkit nikmat ini seolah-olah kalau benda ini boleh diberikan kepada orang yang mati, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan, lalu kata Abdullah bin Amr bin Hiram aku ingin kalau aku dibangkitkan semula, untuk aku mati kali kedua seperti mana kali pertama aku mati, dalam mana tuan-tuan Ketika mana dia berjihad di dalam peperangan Uhud yang kita cerita ini. Selepas daripada 45 tahun ini ditulis dalam sejarah. Sekitar 45 tahun selepas di kalangan um, syuhada Uhud ini dikebumikan. Berlaku satu peristiwa banjir. Bah besar. Sehingga jenazah mereka ini terhakis. Timbul naik ke atas. Lalu kata Jabir bin Abdullah ketika mana dia dapat berita... Tentang um, hujan lebat ni tadi, air ni naik. Dia pun pergi nak tengok jasad bapak dia. Kubur bapak dia. Apa berlaku tuan-tuan? Kata Jabir dia melihat tangan bapak dia letak di pipi macam ni. Dalam keadaan dah 45 tahun, sama seperti mana jenazah itu tadi baru sahaja di disem disemadikan ketika mana Nabi SAW berperang bersama-sama dengan para sahabat di dalam peristiwa Uhud tadi tak tangan kat sini pun masuk dia bodoh tuan, tuan. Maknanya bapa dia menutup kecederaan yang berada di pipi ni. Dia dia terbunuh itu disebabkan kecederaan yang berada di sini. Lalu mereka kebumikan jenazah ni tadi. Jadi kalau kita beranggapan orang yang syahid fi sabilillah itu mereka sebagai mati yang sia-sia sama seperti mana orang yang mati di atas katil, matinya sama tuan-tuan tetapi ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap tidak sama. Kesimpulannya adalah bahawa membantah atau tidak redha terhadap qada dan takdir termasuk dalam salah satu daripada karakter nifak. Sebaliknya orang mukmin selalu menerima dan pasrah terhadap takdir kerana menyedari akan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa perkara sekalipun sama ada sekecil-kecil perkara, sebesar-besar perkara menjadi kewajipan kita di dalam bab akidah ini tadi tapi kenalah cara dia kita boleh baca dalam bab akidah tuan, tuan saya tak pasti kalau apa ada asatizah kita mengajar dalam bab akidah ataupun tidak bilamana qada Allah Subhanahu Wa Taala itu dia tidak akan berubah tidak berubah itu bukan maksudnya tidak mungkin berubah mungkin berubah sebab qada ini dia ada dua kategori ada namanya qada muhallaq ada namanya qada dalam kategori mubram dalam dua keadaan, dia tidak akan keluar daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok dalam kisah yang saya sebut tadi, Nabi punya perancangan jangan keluar. Kalau para sahabat ikut kepada perancangan Nabi, mereka tidak akan terbunuh dengan keadaan yang begitu ramai ataupun tertawan dalam keadaan yang begitu ramai. Tetapi di dalam pengetahuan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan, mereka akan keluar dan mereka akan terbunuh di dalam medan yang namanya medan Uhud itu tadi. Maka dalam bab inilah Nabi saw ingatkan kepada kita. Apa dia tadi dalam hadis Nabi kata, "Lau anni fagaltu kaza w kaza. Um, La taul anni fagaltu kaza w wa kaza. Walakin qul maqdir Allah maqdir Allahu ma sha'afal." Nabi kata jangan kamu kata, kamu letakkan nisbah kepada kamu, aku buat benda ni, buat benda ni. Tetapi anggaplah semua yang berlaku itu daripada apa? Daripada qadak dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Law anni fa'altu katha wa katha. Kita akan dalam hidup kita kita kata, Iha kula kalaulah tak keluar daripada rumah. Tak bawa kenderaan pada waktu sekian-sekian takkan berlaku aksiden. Maka kata Nabi, jangan kita sebut demikian. Apa kita nak kata? Ma qadarallahu masya'a fa'al. Apa yang Allah ta'ala tentukan pasti itulah. Ketentuan yang Allah Ta'ala dah tentukan kepada kita. amal syaitan atau Nabi kata, kalaulah perkataan kita gunakan berjikalau. Kalaulah aku buat macam ni, kalaulah aku tak buat macam ni. Itu kata Nabi SAW. Apa dia? Itu adalah kerja syaitan. Apa maksud kerja syaitan tuan-tuan? Ketika itulah syaitan akan mendatangkan kepada kita satu perasaan was-was dalam hati kita. Ataupun membawa kepada kita untuk kita rasa sedih, kan? Apa yang berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini yang, yang berlegar dalam kehidupan kita pada hari ini semua telah terterga di sisi Allah Subhanahuwataala sama ada dia duduk dalam kaza yang nama yang kaza tadi adalah mualla ataupun kaza tadi dia duduk dalam kategori kaza mubram. Kaza mualla ni maksudnya apa tuan? tuan Maknanya kaza yang masih lagi boleh diubah oleh Allah Subhanahuwataala. Tetapi tidak akan terkeluar daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh macam mana kawan kita sakit. Kan? Jemaah kita pun pakatlah pergi baca Yasin. Untuk mendoakan kesembuhan. Doktor kata dia ni tak boleh hidup lama. Paling lama pun seminggu. eh. Kita pun pergilah baca Yasin. Baca Yasin, doa itu ini dan sebagainya. Lepas seminggu yang doktor kata dia ni akan mati ni. Dengan keadaan dorurat sakit dia yang tahap-tahap ni memang dia akan mati. Tapi kawan ni tuan-tuan makin sihat bukar balik. Hidup pula lepas 5-6 tahun lepas tu baru dia mati. Habis macam mana kita nak anak terjemahkan dengan doa yang kita baca, dengan keadaan dia dan nazak dia tadi, dengan dia boleh lagi hidup seterus lepas daripada itu untuk satu tempoh masa yang lama. Kerana dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tahu bahawa kita ini akan baca yasin dekat dia. Kita ini akan mendoakan kebaikan dia akan minta kepada kesembuhan dan sebagainya dalam perjalanan dia hidup itu tadi maka dari sudut lauh mahfuznya Allah Subhanahu wa taala boleh pindah benda tersebut kerana lauh mahfuz pun juga itu adalah makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pen pun makhluk lauh mahfuz pun makhluk tetapi yang tertera skrip asal Allah Subhanahu wa taala yang duduk dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala tuan, tuan yang tu tak boleh buat apa Maknanya jangan ia salalu langsung yang kita kata pada hari ini dia ni boleh nyawa semula. Bu sebenarnya bukan boleh nyawa semula tetapi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu yang berpindah daripada muallaq tadi kepada mubram yang telah dititik oleh Allah Subhanahu untuk Allah Subhanahu berikan kepada dia kesembuhan. Mak itu dalam hadis kita jumpa apa? La yuraddu al-qadaa illa dua Tidak boleh mengubah takdir itu melainkan Doa. Apa maksudnya? Maknanya Allah Ta'ala tahu kita akan berdoa. Dengan sebab asbab kita berdoa itulah tadi. Khadat muallak itu tadi dipindah kepada khadat mubram tadi. Itu dalam bahagian makhidah tuan-tuan. Tapi yang kita bicara pada malam ini yang berlaku kepada kita pada apa hari ini tuan-tuan? Banyak yang orang tidak boleh menerima khadat dan kadar Allah Subhanahu Wa SWT apabila diuji dengan sesuatu musibah. Kan? Contoh mudah apa? Aksiden lah. Bahasa mudah kita hari ni aksiden. Tak semena-mena kita keluar aksiden mati 3-4 orang. Kita pun sedih. Tidak boleh menerima disebabkan salah akulah ajak kawan ni pergi keluar sekali makan. Aksiden dia mati. Kita tak mati tapi dia mati. Maka kematian itu menyebabkan diri kita ini menjadi pasrah. Bawa menyebabkan diri kita ini menjadi, sebe, menjadi sedih. Seolah-olah kita kata akulah yang menjadi sebab. Inilah yang Nabi SAW kata فَإِنَّ لَوْءُ kita fatah syaitan kalau kita sebut perkataan lau kalau jadilah kalau lah tak buat demikian inilah yang akan membawa kepada kerja yang dilakukan oleh syaitan apa dia iaitu lah menanam kepada diri kita ini rasa bersalah yang amat sangat tetapi seandainya kita terima qada dan qadar Allah Subhanahu wa tuan kita terdedah kepada kematian bila-bila masa sahaja dan kita juga terdedah kepada sakit demam pada bila-bila masa sahaja mak itu nabi SAW ajarkan kepada kita apa dia untuk nak jaga diri kita ini dengan apa? Dengan kita memperbanyakkan doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi. Bahawa saya rasa tuan-tuan semua hafal doa tersebut. Allahumma inna na'udhubika min zawali ni'matikah. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami mohon daripada zawali ni'matik. Hilangnya ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Apa dia? Watahawuli afiatikah. Daripada berubahnya kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita tiba-tiba dengan kesihatan kita tiba-tiba menjadi drop wa fujaa'atin nakmatika dengan datangnya musibah tanpa kita sangka datang dengan keadaan tiba-tiba wa -tiba. jami'a daripada segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalau saya dan tuan-tuan, doa yang kita baca yang kita duk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni kita niatkan ianya sebagai salah satu wirid maka Allah Taala akan tanamkan dalam jiwa kita ni apa tuan-tuan. Persediaan kita boleh menerima sebarang kemungkinan musibah takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan untuk hidup kita. Kita takkan rasa sedih sikit pun. Mati ke, demam ke, kematian ke, apa ke sekali pun tuan-tuan kerana dia tidak akan lari daripada Qadat dan Qadar Allah subhanahu wa ta'ala kita sebagai hamba kita kena terima. Firman Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنَّ بَرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab yakni Allah mahfuz Sebelum daripada kami menciptanya. Yang ni Allah subhanahu wa ta'ala dah tulis siap-siap. Saya akan mati umur bila sebabnya apa. Tuan-tuan pun sama bila umurnya sebabnya apa. Itu telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila tulis benda tersebut, maknanya kita kena menerima kematian kita itu disebabkan ajal kita. Bukan disebabkan kereta yang melanggar kita. Bukan disebabkan sakit demam yang menimpa kita. Tetapi apa dia? ajal tadi tuan-tuan, dia tidak akan bertambah tidak akan bertambah, tidak akan berkurang walaupun satu second dan firman Allah subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu biqadar dengan kadar ukurannya dan apa tadi wama umirna wama amruna illa wahidatun kalam, illa wahidatun kalam hil basar dan perintah kami kata Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah satu perkataan sepertimana kejapan mata yakni kelipan mata apa dia iaitu kun fayakun apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata kun fayakun maka selesailah segala urusan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Enggak masa tu ya? Enggak masa. Okey. Saya rasa kita sambung insya Allah, sebahagian sikit lagi yang berbaki ni pada kelas yang akan datang. Moga-moga apa yang kita sentuh pada malam ini ada manfaatah subhanakallahumma bihamdika syadallah ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaih bismillahirrahmanirrahim wa arsalan insana lafiq ila alladhina wa 'amilus salihati wa wa tawassawtu walhamdulillahirabbil alamin